Ett stycke längre bort låg ett litet berg som det gick lätt och behändigt att klättra upp på och på berget fanns en liten solig avsats precis som en balkong där satte de sig. Nu får ni blunda medan jag dukar upp sa Pippi. Tommy och Annika knipte ihop ögonen så hårt de kunde och de hörde hur Pippi öppnade korgen och presslade med papper. Ett två nitton nu får ni titta sa Pippi till sist. Då tittade de Och de skrek av förtjusning när de såg allt det goda som Pippi hade dukat fram på den kala berghällen. Där låg små goda smörgåsar med köttbullar och skinka, en hel trave pannkakor med socker på, flera stycken små bruna korvar och tre anannaspuddingar. Nu ser Pippi hade lärt sig laga mat av kocken på hennes pappas båt. –Oj, vad det är trevligt med skurlov, sa Tommy med munnen full av pannkaka. Det skulle man ha alla dagar. –Nej, vet du vad, sa Pippi. Så tokig är jag inte i att skura. Det är roligt, är det visst det, är, men inte varje dag. Det skulle bli tröttsamt. Till sist var barna så mätta att de knappt kunde röra sig och de satt stilla i solskenet och bara njöt. –Jag undrar om det är svårt att flyga, sa Pippi och tittade drömmande över avsatsens kant. –Oj, vad det är trevligt med skurlov, sa Tommy med munnen full av pannkaka. Bergväggen stupade brant ner under dem och det var långt till marken. Ner skulle man nog kunna lära sig att flyga fortsatt och det är säkert värre att flyga upp. Man kunde ju börja med det lättaste sättet. Jag tror jag ska försöka. Nej, Pippi skrek på det Tommy och Annika. Oh, snälla, Pippi, gör inte det! Men Pippi stod redan på kanten till bergstupet. Flyg då fula fluga flyg och den fula flugan flög, sa hon. Och just när hon sa flög lyfte hon armarna och klev rätt ut i luften. Efter en halv sekund hördes en duns. Det var Pippi som slog i marken. Tommy och Annika låg på magen och kikade förskräckta ner på henne. Pippi reste sig och borstade sig på knäna. Jag glömde flaxa, sa hon, och så hade jag nog för mycket pannkaka i magen. Just i det ögonblicket kom barnen underfund med att Herr Nilsson var försvunnen. Han hade tydligen gett sig av på en alldeles egen liten utflykt. De kom ihåg att jag hade sett honom sitta helt för nöjsamt och tugga sönder Massekskorgen, men under Pippis flygövningar hade jag glömt honom och nu var han borta. Pippi blev så arg att hon kastade sin ena sko i en stor djup vattenpöl. Man skulle aldrig ta några apor med sig när man går någonstans, sa hon. Han borde ha fått stanna hemma och loppa hästen. Det hade varit rätt åt honom, fortsatte hon, och klev ut i pölen för att hämta skon. Vattnet räckte henne till midjan. Egentligen skulle man passa på att tvätta håret också, sa Pippi, och doppade ner huvudet under vattnet så länge att det började bubbla. –Nå, no. då slapp man gå till hårsfrisörskan den här gången, fortsatte hon förnöjt när hon äntligen blev synlig igen. Hon klev upp ur pölen och satte på sig skon. Och så tågade de iväg för att leta efter herr Nilsson. –Hörrni, så det klafsar om mig när jag går, skrattade Pippi. Det säger klafs, klafs om klänningen och jip, jip i skorna. Det är verkligen skojigt. –Jag tycker du också borde försöka det, sa hon till Annika, som gick där så fin med ljusa silkelockar, skär klänning och små vita skinskor. En annan gång, sade den förståndiga Annika. Det gick vidare. Nå kan man väl bli jag i på herr Nilson sa Pippi. Så där gör han alltid. Han sprang ifrån mig en gång i Sörabya också och tog plats som hembiträde hos en gammal änkefru. Ja, det där sista var lögn förstås långt till efter en paus. Tommy föreslog att vi skulle gå åt varsitt håll och leta. Annika var lite rädd av sig och ville först inte men Tommy sa du är väl inte feg heller. En sån försmedelse kunde Annika förstås inte tåla. Så gick alla tre barna åt varsitt håll. Tommy tog vägen över en äng. Någon här Nilsson hittade han inte men han hittade något annat. Någon här Nilsson hittade han inte men han hittade något annat. En tjur, eller rättare sagt, tjuren hittade Tommy och tjuren tyckte inte om Tommy för det var en arg och alls inte barnkär tjur. Han kom rusande med sängt huvud och ett ohyggligt bölande och Tommy hävde upp ett förskräckelsens illtjut som hördes i hela skogen. Pippi och Annika hörde det också och kom springande för att se vad Tommy menade med sitt tjut. Då hade tjuren renan hunnit få Tommy på hornen och kastade honom högt upp i luften.